Bismillahirrahmanirrahim, të gjitha falnerimet janë për Allah në madruar, ndërsa levdat dhe bekimet e Allah, qofri mi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, bi familjen, shokët, dhe të gjitha ta që i ndekin këtë ruk, dhirin ditë në fund të kësajbote. Që ku e stëndëruar, po të komi edhe sëtë në emisionin tonë të radhës, që ka thët feja. Jemi nëtë transmitim të drejt për drejt dhe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 dhe që fatketësisht edhe të tjera që diri dikur kanë qenë rastë të izoluara, të rrala, të fshihura, ta është dalë nga dalë, po është ndërojën në dukuri fatketësisht. Dukuria rra dhe se duat flasë për ta është dukuria e bijozit, nga se kemi folë për alkoholin dhe ta është pas alkoholin duat që të flasë për bijozin.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 qëka është bijozi, qëka është komora. Ta e që Zotë i Gjellua ka bërtë ndaluar. Andaj ju kujtojtë se në ajetin që kejmë përmenë në surën elmaida, atje ku Allahu i manuar e bënd të ndaluar alkoholin dhe në këtë ndales përmen një vargë ndalesër tjera, e rëndit në këto gjërat të shëmtuar dhe bijozin. Andaj Allahu thotë, ja e juhel ledin e amenhu, innë me lëkhamru o lëmejseru,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 Fitojm drejt në halal dhe ta shpenzojm halal, gazet për tërë që do të japim llogari para Zotit të Madh. Çfarë është bi gjozë fetarisht? Fetarisht dietaret kanë vënë për kufizime të ndryshme. Por dua ta përmendë një, ku dietaret kanë thënë se bi gjaz është çdo veprim i cili ndërtohet në këtë kuptim. Kan thënë, ë kan thënë humbje e sigurt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 Ti pagun këtratë në kamberancë si a humbe apo fitoj? Më rendishet të shoqërohemi, më rendishet të luajm, më rendishet të argëtohemi, por jo që humbiz të paguan. Të kurzuohet me humbje, a që të pagon. Kjo është komor. Por tiet, nga se këtu pastaj përmesoj fuzit urrejtja, fuzit mrzija, fuzit xilia mes njerëzve, se kush ka mund si vazhdimisht të humb dhe ai tash të paguan i detyruar jo nga dëshira e tij. Dhe kjo nuk bëhet me çarrosje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 por e rëndësish më është të fitojnë, edhe pse prishin familje, shkatrojnë fatkecështë, nuk është më nëzishtë si tja përnë. Por të adinë, vëllaj nuk kanë mja pahari në kur të fitimit. Allahu Gjallera do t'ju hakmirat për këtë nëmarët të pasurisë në mënyrë të padrejtë. Do t'i godet një fatkeci, në ta, në familjët e ty në fatkecështë, pësën t'ikush nga shërja ti harami që është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 pagun ditë që na çaros më shumë edhe pse është lojë e thjeshtë na duket s'është lojë kazinoje nuk është lojë me letra është lojë e thjeshtë edhe këtu mund të futet bigjozi do të më poshtë kujdes do të si jemi të kujdesshëm loja të shumë të cilët luajnë gjatë natës veçanërisht tash ditëve të dimrit që janë natë të gjata janë mbledh nëpër fshatra nëpër oda në qytete vendosëm mbledhen njerëzit të çfarë bëjmë luajnë letra luajnë xilolash do thotë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 kaloj në për, në rrugë apo para dyçorëve, mbra ndihçone, para kafeve, mbra në kafe, njerëzit i kanë marr ato fletat e bastorëve dhe gjithku është i habitur, duke mburt, duke shikuar, dikur duke shajti, dikur duke ofenduar, dikur duke klith, humba. Çfarë kjo gjëndje është kështu? A është kjo gjë ndormale? Vullai, absolutisht nuk është normale. Duke menduar se me një goditje fati të rrallësisht me pasrorosh jo vëllaj nuk pasurosh nuk pasurosh 90 e, e, e përtej sa du shtu i përcind të njerëzve që lujn bëgjës në bot kanë humbur përcindje e vogël shumë janë nga ata që kanë fituar dhe ata që kanë fituar kanë fituar pas humbje të vazhdujshme e të mëdha nuk është vendos bëgjës i për me fitu ti e une pa e kanë vendos për fitua ta që luat ta ka ta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 po e hum gruaja burin e vetë, po e hum baba djallin e vetë, po e hum shoku shokun, miku mikun, po hum njerëzime, po hum raporti, këto po humbin, këto e mëtë mëse pasuria, po hum elani për pun, energia, produktiviteti po humbin, po shëndrojës shëqirja në njerështë neglijënt, pasiva, dëmbela, që mendojë se si me një godit e fati pasuron dhe dalin selamet, këta po humbin, një gjithë po humbim,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 Po mendon si me një goditje fati ti mbush xhepa të para dhe pastaj të vërdhet më tutje pa pa punu pa fare. Nuk ka prosperitet pa punë, pa angazhim, pa lodhje, nuk ka asnjë shtet i buhat nuk është zhvilluar me bastore. Asnjë shtet i buhat nuk është zhvilluar me komergji. Do të zhvillosh shtetin këto, nuk shteti ndërtohet shteti me këtë mentalitet, me këtë kulturë. A ne kjo është më shqetësuese edhe më tepesh në shetson është në kuadrimi gjenote të reja, studenta në bastore, studenta në kazino, studenta në kafë e kulut me leta përfituar, dheqë, e ardhë një aktivani, fëmi, adoleshant, të përfshirë në këtë pislëk, që Zotë në ruajt mund të na përfshir në përfshirë dënimi Allah të gjithëve, në qëse nuk ime të kujtethëshme. Këto në shetson, këto në shetson, gjitha këto në shetson, Sognia sfortëkësisht kanë humbur para që i kanë pasur. Pastaj shkon madri familjes, çka i ka faj gruaja në shtëpi me shku me arrej gruan. Ëmufieres me gruan. Madje mi amor orin gruas me shit për të vazhduar motuçin, ka si kjo është virus, kjo është smundje. Ku shfut të, të, të vallallai veç nemën të Allahut. Më duq u penduar tek Allahu, veç duqe kërkuar ndihmën e Allahut mund të kthesë vështirë ka. Kjo është një vorbull që njeriu futën te vetëm të terrjek e të rjekë e si ajo e vorbële e ujit, apo që silë, silët e silët lartë është e gjërë, pasë është këndu këngushtu, dhe sa të ngulfat njëri unë në fundrinët e detit. A ti kështë të bëgjozi, e men një njëre përstleti, e i duke të gjërë, qështë e gjërë, ka hapsirë, për është këndu këngushtu, duke këngushtu, duke këngushtu, dhe sa fatkesit e ngulfat njëri unë, e ng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 Çka qohu. Kaub shumë ai edhe shoqëria po i ti. Ka sa thash, një mentalitet i tillë, wallahi është shumë i rrezikshëm, edhe nëse njeriu fitojë miliona. E mos lasen për dënimin tek Allahu xha le wala. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka thonë: "Çdo trop i cili ushqiyet, zhvillohet, rritet me haram, fen naru awla bihi."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 nuk lirohet nga përgjesia deri sa mosta parëgjjet në katër xhera. Njëra pyetja është pasurinë, ku e ka fituar edhe ku e ka shpenzuar? Para mendoj kur thit Allah ku e ke fituar kët pasurinë? Mbastore, të merr. E ku e ke shpenzuar pasurinë që ta kam jap në xhaskivetu fora, pa dozën mbastore, në kazina. Levoj holle për këtë njëri. Allahu na ruajt nga përfundimet e tilla dhe Allah në ruajt nga fletoreja e vepërve që në te është e shkruar një jet platë bijas dhe komor një jet platë për pieke për të fitu me haram dhe në fund asë dunjan se ka fitu e asë ahiretin Allah u thot l l që kjo është humbja e qartë e sigur që kjo është humbja e 100% me hum njëri dunjan këna qinë e këso i bote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 Këtu janë lulët e dashimit, këtu janë lulët e shkatërimit, këtu janë lulët e prishës rojës, këtu janë lulët e zilla. Kto zban lulët, kto do të më çu nëse kurse pako të cigaretash detyrojnë me vendos se duhanit mbyt. A pla prapë në shtëpinë e Lona Rujt. Edhe më zgjo ti, lulët e pafatet. Lulët e shkatërimit, kur do më shkatruk, futu çito. Po flit për një lezhë që me i lërgu lërgë insuneve fetare, lërgë vendbanimeve, lërgë insuneve rësimore. Kjo mund tjetë një përpjekje. Nuk ka zhjidhe për e se me i mbyllë komplet. Komplet me ufut qelsin. Mas me leju me këndu krem të madhë, hapin e vendeve ku njerëzit e ushtrujnë dhe e krynë këtë vëprim të shëmtuar Allah në arruajt. Nga se vë Allah nuk kena mundësi me erujt që shë qënduyshe për e se duke i mbyllë komplet. komplet me imbyllë, S'ka hajn to, s'ka do binto. S'ka hajn bastora. Çis milionë i vën ku s'kan fshënia, do prishët. Me çfarë logjike lin këto vende të hapur, me çfarë logjike? Prandaj, një erë varfër shkret, ka barg, thot ai se është ndoshta madhëzme të por nduket dalë se na met. O Allah s'i e dol kur. Veç kë kemo fut në bursë më tepër, kë kemo fut në mërzi më tepër, kë kemo fut në skatrim më tepër më tepër prandaj kemi frik Allahu al-leuhala t'larguhemi te fituena me diers te mbështetemi ne Allahu al-leuhala te fituera me nder te fituera me nder nga se pandysh nuk jashojim harin kur Allahu na ruaj Allahu na ruaj nga ky haram ne nga kudo kur negative prandaj ktoe ish disa fjalë qe dorsta me i thon me i permend lidhje me kudo kur te shamtua negative ku permendem kuptimin e saj disa shembuj dhe rrezikun qe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 produktin e ti të dobeshëm që i këthet me përfitime a ti dhe familis por edhe shëshikës në përgjësi. Me ka që po e përfënuo këtështë që këndëruar po e bëm një shkuatë që shkuatëre pasër i këthemi përsëri për të vazhduar më tuti me inkodrimet e juaj andaj në ndecjë një zoti juroaj. i nderuar u rikthyem përsëri në emisionin ton çka thot Fia në pjesën e dytë ë ku tashmë kjo është pjesë e rezervuar për inkuadrimin e juaj përmes numrit të telefonit që është në pjesën e poshtëm të e, ekraneve të juaja pastëm një lidhje pas duket dështoi duke prit jet pushimit presëm lidhje të tjera që të inkuadrohen por detajet nuk prish punë që të vazhdojmë me disa pyetje apo të shumtë që kanë ardhur përmes SMS-së nuk e dia kimi telefonat Po kemi tro të inkuadrojmë, e inkuadrojmë. Ornë. Po ornë. Ëh kam nivez për disa muaj, a mund të më dëmoj në sinqaj atë. Ç'e çfarë nuk kuptova? Ë kam nivez për disa muaj, a mund të më dëmoj tani çfarë të thotë. Vës, apo? Po. Po, po, po? A chart, a chart. e çortë. Po. E çortë, çortë. Ë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 çot vjen me me kthy thuj auzubillahi minashaitanirxim tu i veten përplasë shejtanin për tokë merr me përmendje allahje leuona që të larguohat ai mlef i grumbulluar dhe dëshira për t'i kthy dhe pika 5 a 6 soi përmenda dua lutë allahje leu thuj o zot e kam kët ves o zot kjo po më pengon nuk po duam këkon ndihmë mua allah të largojë me kësaj me lenda do të manduar me lenda do të manduar uh, larguohet kë inshallah dal gadal nëse ti respekton këtu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 A më lejojë që gjithashtu t'i bashkojnë nga një namazët dhe mos t'i palin nga një njështë të netët. Po, e qartë. Dhe pëtja e dytë, asë që a lejojët në marrë rabdes në bënju, pas kujen në nevojnë fiziologike. Më të anë putesh në bënju, kujen në nevojnë fiziologike, pas trojnë dhe kalën të klerë, manjeve aty të u bismila dhe në rabdes. Po, a di o një gjatë jo? E qartë, të të? Dhe pëtja të e praktikojnë amazin dhe testive, e fali, ja ku njështë natën, a i 4 e 4 më fali, dhe unë e fali 2 nga 2, a është në regu, një gjendë, fanë, e fali 2 nga 2 dhe jaktë selam, a është në regu në gjërë tiju, oh. dhe y tja sumit, a të që unë jam e martumeve, shpeshë dhe më fanë në njëzë burrën, që me i tirë të afrme të për darët e për drejtë, e i shtu të më fanë një vanë, në që i thënë, ka shatë dhët, kam thënë që ti për hir të Allahut, me Allahun, ti kur mi anë ti do të vjo shë. Por ajo që më shqetëson as sa herë të më që ikstojnë, alkoli, të, më thon që i ktojnë nga shervën alkoolin, atë edhe mi dia ti po më ziën, më thon se po kam dhënë nga që është e ndiz burrin për ti, ti nuk e fa ti të shoh a bëj gjëna. Po, është, është. Është, fani i et lavash për vlef. Amin e di ju, është. Selam alejkum. Alejkum selam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 kthehet përsu një gjendën normale të ulur, pastaj shkon si një krosë pak më të madhe se e para, si shesë. Të kaq, as nuk ole meçi durr kështot, s'ka so nevojë, meçi durrsi ku sa, to durr të vendosen kështu kur i në sejshta, ma jo kur i ulur. Durr të vendosnë ë në, në prahar dhe i bën këtu lëvizën në këtë furë falësh, Allahu jale wala ta kalësuar. Su so, për këtë bashkimit namazeve, për rreth ndros ndërthona shumë, domthon kur i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 Namozu spi e fal 2 nga 2. Ju Aditi ibn Abbas ka arse falet 4. Ande mos e fal 2 nga 2. Namazit e spi e fal 4 recaota të gjithura. Ju të ndara nga këtu ka ardh. Në hadith në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sigurisht se ka ardhi ibn Abbas, ahjëse pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pyetja e katërt, më ftuu njerëz në përdarkë me vdhën musafirë ushqim. Kjo është një virtuti mirë. Dhe kjo sill bereqetin. Po mund të thosë kjo sill sherr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 njena musliman nuk ban kasna me këtë pëbunja ma shumë shërë sa që shë pëbunja hajrë anë në qovë se i thirë e Musafert të akushzojmë që s'ka al-kal por në që s'ka al-kal dhe burë nuk prana me i thirë ndryshë atër mos insista dhe mos i akujta burë i të farë me i thirë Musafert këja është ma hajrë për ty dhe ma e mirë Allahu edhe në mas mirë inkadrojmë uh, të rëndë në nënë radhës orna alo mi nama Më më nëma. Selama aleykum hëgjë, e këpëta një për të një për të të të të të ma është. Aleykum salam. Për basturën. Po, po. Unë e kam një basturën, për kam në më me qirovë, dhe është të me ditë hëgjë. Po. Ka është haram, përë që i marëm për jasoj basturën. Po, shumë për... Unë e akëm në njerit, rëjtë punëm në qirovë të. E, e këpë ne kuptum se vepëntaria që bëhet më bastur është haram komplet s'kohë kajrin ta, kejtë është shërë kejtë është e kejtë e kësaj bashkan gjitët edhe dhenja e objektit me qëra kësë Allah u gjallë u alja thënë kuran mas unë dihmani mas bashkëpunani në punë që janë haram edhe që janë mëkat e në qësë naja lirëm në riutë vanin ku uh, ka bastore kjo është je pjesmanës këtë sikur se Allah në rrujtë një kush për shambull me e liru shpinë e ti për shpinë publike ku buat zina a moralitet i, i pistë po buat keq është në rrush të pi publike a ka haram aj që i ka ghur shpinë publike e ka haram njej sikur se aj që i ka qil për ndaj unë të kshiloj që ti të ja për shfund marveshës me te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 Këmi të telefonu at të tëtërë në kodrojëm? Salamu alëmë shumët Aleykumus salam, artu allah Aleykum Yaw laëm, elhamdo a mirëm, elhamdo a mirëm Desta, desta më në kujë dhërëtë vë fë vitrëtë Po? Po? Sjus këm rëzoët, jus këm një përëzë alavëtë është që obligim të është i farzë me falë, dhikë është përta që jo, dhikë është dhe formë, më pak më natë të ku që është me falë të... Po. Se të e më pak kjartën është të këtë e marë më pak më mirabavë, e shpër blefë. E qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Amin e qarë, alaikum së rarë. Vitri nuk është obligativ. Do të të këdjetarët e medhibit hanefi të cilësuot si vazjib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 Në vazdimsië braktis vitrin, kjo nuk është ajë mirë. Kjo nuk është ëh uh, shaj e e e e devshmërisë ti. Ma disa ulemaj kanë thutë këta njerëz i si lloj shpërfillës ta durimin e Allah xhale wala. Për shkak se pejgamberi s'osëm gjithmonë e ka fol vitrin. Edhe kur ka qenë në udhtim, edhe kur ka qenë në familje, në vendbanimin e tij, kur ka qenë shëndosh e i smur, gjithmonë e ka fol vitrin. Që më kuptua se është një nga namazët me vërtet ëh uh, të rekomenduara që t'i falim, e përse nuk është obligative. Nështë atë që i falit vitri, do të atë vitri mund t'i falit prej njëmën të rekatave, dy nga dy nga dy nga dy, dhe pasajt përëndu me t'i rekatave, të jetë plus tri, nëse do me fali dykur një më letë, nuk do me fali një më letë, i fali t'i rekatave, së prishpun, mund t'i fali t'i t'i t'i njitur, a mund t'i fali dy plus një, si do që e t'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 Onceli është, cila është gjendja e tij domani ditën e gjykimit, a do dë dënohet për estesh apo ka mundësi për shemb mund fale. po. të falet? Mos më u dënohet për estesh, po është qartë, është qartë. Selamuleikum. Selam Tullah. Më drejtohu ju për mëkatet më dhon fe. Dhe njeriu që Allah na ruajt, mashtrohet nga shejtani dhe gjunjëzohet para problemeve të jetës dhe bënd vëdrasje, ka bo një mëkat të të mërshëm, të keqë, dhe pegamberi sëse më ka thonë, kush hudhet nga një lartësi, duke mbytë kështu vetën e ti, thotë dhëtë rëkulisët dhe dhëtë hudhet vazhdimisht në gjehnem për gjithmonë. Kush ka pi helmë, dhe me këte ka mbytë vëdë e ti, thotë dhëtë apin helmën që e shkatrën vazhdimisht në gjehnem për gjithmonë a në qëfar dële mënyrë që njëri e bandëve dërasja i në kësoj bote me një të njëtë mënyrë dëtë denot në gjëhënem përgjithmon po kjo fjallë e peka përgjithmon, përgjithmon nuk në nënkuptan atë përgjithmon që e kanë një besimtarët por nënkuptan një qëndrim të jetë të zgjator nështë ta me mira vjetë Allah në arru në gjëhënem si dënim i asaj punet kje që e ka bërë qëse jeni për gjithmonë është gjithmonë. Dorso, për shembull, vedrasja nuk jet gjithgjithë në xhenam. Mirë, po jetat për shembull 200 mijë vjet. Allahu na ur 200 mijë vjet më denon në xhenam? Më denon oksidimin e dhimbshëm? Ha, nuk ka as kërshtim i mjaftushëm? Gjasë nëse do thotë ka vdeg me besim. Allahu na urut. Don ka beson Allah xelahu ala, por i është dërzu i jetës. I është dërzu premi i jetës dhe e ka marë këtë akt të shëmtuar, këtë vendin të shëmtuar e ka marë. Ata pa të shumë se gjenim e vëndëmanimi ti, Allah në arvojt, por nuk e ka denimin e pabesimtarve. Nga se është më kati madhë, por nuk është dali e për fesë. E për nuk është dali e për fesë, nuk e ka denimin e atyre që nuk janë besimtarë. Nuk e ka denimin e jo besimtarëve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 Hajeria, duaj i dalinika. Hajeria, po po. Për Zot pasën gruaja faraonit, sepse faraoni ka dhonë ti doras. S'ore gruzi Ibrahimit kanë lejtëllon ka dhonë ti shtore. Po e çart, po e çart, do të marr për itash inshallah. Selamun alajum alaj. Jo nuk është vërtet e vërtetë se Hajeria ka qenë gruaja e faraonit, as vajza në e tij. Ka shumë rreth faraoni nuk dhuron vajzën e tij as gruan e tij. Por, ë uh,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 ka pasë nuk është e mëshme e prej këtë ruatë në dërshme. Dhe, ka thonë, lërgoma një këtë, se shenë ka njëri, këtë shenë ka sheitan. Nësë kuptim, s'ka mësit t'ja frohëm. Dhe, si përgjigje, po thëmë, në atë që Sara e kalutë Allah t'ja këthe në dorën, kësi është tangur dora, dhe ka kërku pëj Sara që të bëndua të zote t'ja lirën dorën. Si shpëblim pë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 Ta. Andaj, Allah, ulem, ka, u kan në manner të çka. Andaj Allahu alem, ka pozmuesit të ketë çën nga ë familja faraonëve që kanë udhëheq me shekuj ose me me, me dekada Egjiptin, mund tjeter, si të ketë qenë një mbret tjetër sado qoftë, kjo nuk ka pas të bëjë me ndonjë afërsitë caktuar me mbretin, por ka qenë shëptore dhe ja ka dhuruar Sarës. E, e pasoj Sarë e ka dhuruar Ibrahimit alayhis salam. Kjo është historia shkurtimisht e Haxherës. Kemi telefonat të rinem ku ndrojmë Mirëmë a uqë Mirëmë a uqë Për shëndetje Do s'ani pyte me sëtë në të avon po? A mundëm dëmë më morë nëmërë numërin e uqës e ke Thonë maherë atë të për rrëgjë e shtë që bënë po? Kur mundëm dëmë më morë numërin e tina Në se komënë si Numërin e merë masë që të përfunden e misioni e thirë regjin të japin isha Allah Në më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më m U falënderoj oh, shumë falëndeshëm për fondon këtë emision, edhe pa ka mbetë dimë përfundim inshallah, 31-ti numër t'lejmëron regjia dhe të japë numrin inshallah. Faleminderit shumë. Korxhallam, kor kanofshi. Ëh uh, tani në teatër të kemi ngjodrojmë. Shi duket nuk kemi për momentin apo ka shkuar të ndodhet. A do a do ne pritje të urgjën? Po, por na po ndlojim, po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 dhe të kërë filloj me kalu moshën e adolescencis, futën e adolescencis, në moshën madore, pubertet, që dijen shenjat e pubertetit dhe adolescencis të këmashën dhe të këfemrat. Kërë të shfaqen, atëre, prea së i kohë, fmiu fillon të ngarkot me obligime, dhe të të femra me mbulesën, me namazën, me punë tjera, moshën, me namazën, me punë të tjera, a gjerime e kështë më ratë. Ndërsa, sot, për këtë ty, në klasën e gjasht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 Nuk prisëm kur shkon drejt spiaj falë sikurse fal drekën dhe mendoj që kjo është një rrugdalje e mirë për ty, por namaz mos e lë. Ti falin pas kohës namazut, por përdisa nuk e ke ende obligim, por ti ka lehtësime që të bashkosh ose të falësh në kohë të tjetër namazin, më rëndësi mos më mos më e lën. Edhe me kaq shikuar në detyruemë që të ndërprejmë mundsinë inkuadrime të tëmotëve të tjera.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 se përket shajt djetarët kanë mos pajtim, për them që në qovë se nuk silë armici, luët thjesht për relax, pak luët, nuk është në logarit të obligimeve që do të mikry, as fetare, as familare, për thjesht është një relax, për po mënej i, i matur nuk është të i kalën kufit, apo nuk luët shumë, ose njësë nga një kërri me luë shajt, nuk ka du të një orë, kjo është e tepërt,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 ë uh, maherët folurit për alkoolin se është haram, çka është puna lidhur me duhanin, dikur sot që është me kro, aq mësi një përgjigje. ë uh, po që vol për alkoolin që është haram, edhe duhani bën pjesë në atë që është ndaluar është haram. Edhe pse nuk është sikur alkooli, por është i ndaluar. Esonjertu është me kro, e në bosh shkofë ti keni bu me kro? Me çka? E keni bu me kro? Me qëto argumente që te kanë doanë me kruhe, me të njëtë argumente buhet nësën haram. Pandaj, nuk ka argumente që me analë vendimin të me kruhe, nga se argumente të shratike vetë e shtynë për para doanën e qitënë të Andaj, haram. Andaj, doanën është haram, si kurse haramet e tira. Tashënë haramet janë shkallë-shkallë, nuk këndit e shkallë, mirë po, bëm pjesë në grupin e gjërave që janë të ndaluarë.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 kënën të hjatën së lavat dhe doat dhe jep së lapë. Por e që dyjtë gjithësë si ulish edhe kënën të hjatën. Në qofë se dy shënë se në shtëpit dikosh të ju ka bërë se hire, si du të me prunë në këto rastë? Muë më ka ndëndë që, që ato që ka të bërë me seherin me këto punë, nuk du të me ndëgju që do kenë. Edhe nuk du të nëndër njëri mbuve vezvese. Por qofë se ka shenër të qarta,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 ne kemi nëvojtë gjithmonë që shtëpit tona, antatë e familje së tonë tijenë të mbrojtur, gjithmonë, e veç anërishë kërime të atakuar, kërime të sulmuar nga siheri dhe e gjenet, këtë ras duhet ta dyfishojmë, ma djeta shumëfishojmë mbrojtin e shtëpisë, jo të adopsojmë, përnda pra njëtë që janë të prejkur me këto smundje, duhet të mobilizohen, mobilizim serjaz, dhe që ta fuqizohen mbrojtin, të fuqizohin lidhën me Allahun gjellë e gjellë e alohu, të fuqizohin kërkimin e mbrojtjës të këzotit gjellë e alohu, ala. të fuqizohin uh, goditjen dhe në shëjtanit me adhurimet e tyre. Por në që se zbejt mbrojtja, atërë fuqizohet sehri, fuqizohet ndikimi i shëjatimve, Allahun arruajt. Dhe gjithashtot, që se situata filan me eskalu jasht mundësis me e menaju jumra në qëtë pisa, atërë kontaktojnë me dhe nj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 donë liqërat që ni thën se ka disa njerëz që punojnë kë dunjë shumë. Dhe kush kanë ditë gjykimet, ai pret se Allah i thotë a njeriu i jesh përmbyer. Po në fakt Allah thotë kush të ka thën me vepru kështu? Kë vepru gabem. A mund të më shpjegosh më shumë punë e këtij lloj? Po. Allahu xhalla hu ala na ka sill kët botë me një qëllim saktuar. Ne këtu sinë on kur të bëhet pa çelem. Sinon kur të bëhet prej azhje. Jo, e kemi një fillim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 Dhe e ka shfrytzim e nuk e ka zemër. Vallai ky njeriu nuk i bën ndonë miliardë euro mi pas në Prishtinë. Mi pasot në rrugë të fu, tet pasuri janë zemër dhe ajat në drejjon jetën. Apo dhe ajë të bëhet qëllimi i on kët botë. A ka thënë Allahu ju kom kriju? Dhe ju kom sinë kët botë çt bëni të pasur? Ana ka thënë Allahu gjë në Kur'an, se ju kom sinë kët botë ju kom krijuar, ça t garantoni ndërtimin e pallateve? Ju jo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 Nuk e ka shteta, nuk di pika komo, nuk di çka ka bë, nuk di pse e marrto, nuk di pse më kështu, nuk di pse më ashtu. Çka dën ti? Do të më ditë, do të më ditë pse je kështu, pse, do të më ditë, pse po je këtan kështu, do të më ditë, pse kë këtë gjurmë, do të më ditë. Nuk e ka shteta, ë lotari. Nuk e ka di, etë bijaz, ta provaj. Loj fati. Loj pa fati. Ja, do kurrë të jesh jetës mëshajt. Jetës mëshajt, sa të ta humbim në eksperimente edhe labirinte të ndrymës të kësaj jete. Jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Është një rrugë, është një dozues, është një qëllim. Allahu na ka sill kët bohçë ta adhurojmë Allahun xhëlal ual. Dhe kush e sill adhurimin e Allahut xhëlal ual në kët bohçë, tha realizon, dhe arrin që në, në qëllimin që e duhur në jannet, që ky është ai që kërkoni. Të gjert, o ta mund të investojmë kët bohçë, ai mund të ketë vëtu miliona to e mund këtë kët zbulu në që ka caktuar po e ka hu padhurimin, e ka hu mbesimin më laj është rëzik Allah Gjellari thot po, mas besimit nuk dëbëndëm as gjë pe, pej pasuris as pe dunjas në qësë e ru mbesimin në qësë e hu mbesimin gjitha që pasaj është e dëmshë më përti pasaj në kjo është kuptimi asaj që kam thënë se njerë dhe duhet me dit që ka kërkër në lajë për tyne ta siguroi fillimi është atë që allo e kërkon, pastaj nën hijen e asaj ti kërkon gjëra të tjera. Por të mirët njëri me gjëra vullnetare e ka humb apo vallai, sikurse njëri me shkuën provën, edhe asimtori ka qitë pritë të ai, profesori ka qitë pritë dhe kavnos. Edhe ai thotë, "Mu kimia së shumë shkon, prandaj komë shkon kimin provën." Po s'u shkon kimia, po u shkon matematikë. Ai don kompozim matematik. Edhe ai përjet matematik ekspert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 Akseptorit ka pyet gjeografi, pyetë të caktuara. Ti ato nuk i din, në rregull, përgjigj të tjera pyetje gjeografi. Ata që dopt, ti ato ke pasur si ket mirë më mi dit. Po ato kush të ka thon këtu më dit? Kush të dhe ka vetë tolla? Ne zakonisht janë dinë gjykimet, janë përgjigj, ato janë përgjigj ndaj më të pyetje. Po Allah u thotë, "S'të kundërgu na të botë, nuk të kam krijuar për këtë land, të kam krijuar për të tjera. Kush të ka thon më marr me kët punë?" E që humbi jetën me do punjë që sht kum quhetje push për të punë. Kjo dështim, po të keq është kjo, dështim humbje. Andaj kujdesemi, dhe shikojmë çka Allahu Jellalu Ala ka kërkuar për neva. Sa janë pyetjet e provimeve nevojës, do të pyetemi për to. Atu të, të sigurojmë. Pasi që ato të sigurojmë, dhe ti garantoj vetes tonë, atara edhe po ne u angazhohet që, e pse ta puna është pjesë për bërsë. Po po, edhe puna është pjesë për të qenë provimi.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 As-salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.